12. fejezet Wolf elnézte szonját, hogyan eszik. A máj félig sült volt, rózsaszínű és puha. Pontosan olyan, ahogy szonja szerette. Jó étvágya levet, mint mindig. Wolf arra gondolt, hogy mennyire hasonlítanak egymáshoz ők ketten. Mind a ketten éltik a dolgukat, profik és rendkívül eredményesek. Mind a kettőjük életére gyermekkorukban átért megrázkódtatások vetnek árnyékot. Szonyájére az apja halála, az ővére meg az anyjának egy arab férfő elkötött házassága. Egyikük sem gondolt még soha házasságra, mert mind a ketten túlságosan szeretik önmagukat ahhoz, hogy egy másik szemét is szerethessenek. Őket nem a szerelem hozta össze, még csak nem is a szeretet, hanem a kében való osztozás. A legfontosabb dolog az életben mindkettőjük számára az étvágyai kielégítése volt. Mind a ketten tudták, hogy Wolf felesleges kockázatot vállal azzal, bármilyen kicsi is a kockázat, hogy étteremben eszik, de mind a ketten úgy érezték, hogy megéri a kockázatot, mert az élet jóformán semmit sem ér, ha nem eszik jó ételeket az ember. Szonya végzett a májjal, és a pincér fadlaltot hozott neki. A nő mindig nagyon éhes volt a fellépése után. Ez volt a meglepő, rendkívül sok energiát használt el a száma során, de ha majd végül is abba hagyja a táncolást, nyilván el fog hízni. Wolf elképzelte, milyen lesz húsz év múlva. Tripla tokája lesz, hatalmas keble, a haja törékeny és őszes, kacsázva fog járni és kifullad a lépcsőmászástól. – Mind mosolyogsz? – kérdezte szonja. – Elképzeltelek, mint asszonyt, formátlan, fekete burnuszban és fátyollal. Én nem olyan öreg asszony leszek, nagyon gazdag leszek, palotába fogok lakni, mesztelen fiatal férfiakkal és nőkkel körülvéve, akik lesni fogják, hogy a legkisebb szeszélyemet is kielégítsék. De belőled mi lesz? Vol felmosolyodott. Azt hiszem, én leszek Hitler egyiptomi nagykövete, és esze egyen ruhába fogok járni a mecsedbe. A csizmádat akkor is le kell vetned. Meglátogathatlak a palotádban? – Sőt, kérlek is rá, egyenruhában. – Nálad is le kell vetnem a csizmámat? – Nem, minden mást igen, csak a csizmát nem. Wolf nevetett. Szonyja jó hangulatban volt, ami ritkán fordult elő nála. Wolf odahívta a pincért, kávét és brandit rendelt, és kérte a számlát. Azt mondta Szonyjának. – Jó hírem van, mostanáig tartogattam. Azt hiszem, megtaláltam az új favzit. Szonya hirtelen mozdulatlaná dermet, és feszülten nézett Wolfra. Ki az? kérdezte csöndesen. Voltam tegnap a szatócsomnál. Arisztopulosznál dolgozik az unokahuga. Egy bolti lány. De igazi szépség, gyönyörű, ártatlan arca van, és egy kicsit kaján mosolya. Hány éves? Nem tudnám megmondani, azt hiszem húsz körül lehet. Nagyon kislányos teste van. Szonya megnyalta az ajkát. És... Gondolod, hogy hajlandó lesz? Gondolom. Majd megdöglik, hogy megszabaduljon Arisztopulosztól, és úgy rám tukmálta magát. Mikor találkozol vele? Holnap este vele vacsorázom. És utána hazahozod? Talán. Előbb ki kell puhatolnom, hogy hazavihetem -e. Túlságosan tökéletes, nem szeretnék mindent elrontani a sietséggel. Úgy érted, hogy magadnak akarod először? Ha szükséges. – Gondolod, hogy szűz? – Lehetséges. Ha az a… – Akkor meghagyom neked. Olyan ügyesen bántálsz nagyjal, hogy ennyit megérdemelsz. Wolf hátradőlt a székén, úgy tanulmányozta szonyát. A nő arcára kiült a szexuális éjség. Előre élvezte, hogyan ront meg egy ártatlan szépséget. Wolf belekortyolt a brendijébe. Jó leső, meleg áradt szét a gyomrába. Jól érezte magát, jó levett és ivott, a küldetése remekül sikerült, és egy új szexuális élmény volt kilátásban. Megjött a számla. Wolf angol von fizetett. Az étterem kicsi volt, de jól ment. Ibrahim igazgatta, és a fivére volt a szakács. A szakmáját hazájukban Tunéziába tanulták ki, és amikor meghalt az apjuk, eladták a juhokat, és kairóba jöttek szerencsét próbálni. Ibrahim filozófiája egyszerű volt. Csak a francia és arab konyhát ismerték, így azután csak ilyen ételeket kínáltak fel a vendégeiknek. Talán több vendéget is magukat sábíthattak volna, ha a kirakatban lévő étlapon bolonyai spagetti, marhasült és Yorkshire Puddingi pudingi szerepel, csak hogy ezek a vendégek soha sem tértek volna vissza, és Ibrahim valahogy gőgös is volt. A filozófiája bevált. Jól éltek, több pénzt kerestek, mint amennyit az apjuk valaha is látott. A háború csak még jobban fellendítette az üzletet. De a gazdagság nem tette könnyen Ibrahimot. Két nappal korábban együtt kávézott egyik barátjával, aki pénztáros volt a Metropolitan Hotelben. A barátja elmesélte, hogy a brit főszámvevő nem volt hajlandó beváltani négy angol bankjegyet, amelyel a hotel bárjában fizettek. A bankjegyek a brit számvevő szerint hamisítványok voltak. És a legnagyobb disznóság az volt, hogy még el is kobozták a pénzt. Ilyesminek nem volt szabad megtörténnie Ibrahimmal. Vendégeinek körülbelül a fele angol volt, és ezek közül sokan fizettek von Amióta meghallotta az említett dolgot, gondosan megvizsgált minden egyes bankjegyet, mielőtt betette volna a kassza fiókjába. A metropolitenben dolgozó barátja megmagyarázta, miről lehet felismerni a hamisítványokat. Az eljárás jellemző volt az angolokra, nem tették közhíré a dolgot, pedig segíthettek volna a kairói üzletembereknek, hogy ne csaphassák be őket. Csak ülnek ölbetett kézzel és elkobozzák a bankjegyeket. A kairói üzletemberek már hozzá voltak szokva az efajta fajta bánásmódhoz és összetartottak. A plegykatávíró jól működött. Amikor Ibrahim megkapta a hamis bankjegyeket, amelyekkel a magas európai fizetett, aki a híres hastáncos nővel vacsorázott, nem tudta, hogy mit csináljon. A bankjegyek újak és ropogósak voltak, és mindegyiken ugyanaz a hiba volt. Ibrahim összehasonlította őket a kassza lévő jó bankjegyekkel, és nem maradt semmi kétsége. Magyarázza meg talán a dolgot csendesen a vendégének. Valószínűleg megsértődne, vagy legalábbis úgy tenne, mint aki megsértődött, aztán fizetés nélkül távozna. Márpedig jó nagy volt a számlája. A legdrágább ételeket rendelte, és hozzá importált bort. Ibrahim nem akarta megkockáztatni, hogy ennyit veszítsem. Talán fel kellene hívnia a rendőrséget, gondolta. Azok megakadályoznák, hogy a vendég fizetés nélkül elmenjen, és talán segítenének rávenni, hogy a fizessen csekkel, vagy legalább adjon egy kötelezvényt. De melyik rendőrséget hívja föl? Az egyiptomi rendőrség valószínűleg arra fog kivatkozni, hogy a dolog nem rájuk tartozik, és különben is egy óráig fog tartani, amik ide érnek, aztán majd azt akarják, hogy vesztegesse meg őket. A vendég valószínűleg angol, különben honnan lenne Sterlingje? És valószínűleg tiszt, és a hamis pénz is angol pénz. Ibrahim úgy döntött, hogy az angol katonai rendőrséget hívja fel. Oda ment az asztalukhoz egy üvegbrendivel, rájuk mosolygott. Monszignor és madame, remélem meg voltak elégedve a vacsorával. Kitűnő volt, mondta a férfi. Úgy beszélt, mint egy angol tiszt. Ibrahim a nőhöz fordult. Ö, megtiszteltetés lenne számomra, hogy vendégül láthatnám a világ legnagyobb pastáncos nőjét. A nő királynői mozdulattal bólintott. Ibrahim folytatta. Remélem, elfogadnak tőlem egy pohár brandit, cégünk jó kívánságai kíséretében. – Igazán kedves! – mondta a férfi. Ibrahim töltött nekik a brandiből és hajlogva távozott. Így legalább egy darabig még ülve maradnak, gondolta. A hátsó ajtón osont ki, és átment a szomszédházba, ahol telefon volt. – Ha nekem éttermem volna, – gondolta Wolf, – én is ilyesméket csinálnék. A két pohár brandi nagyon jelentéktelen összegbe került a tulajdonosnak Wolf számlájának összegéhez viszonyítva, de a gesztus nagyon hatásos annak érdekében, hogy a vendég jól érezze magát. Wolf gyakran eljátszadozott a gondolattal, hogy éttermek termetnyit, de ez csak a féle ábránk volt. Tudta, hogy túlságosan sok munka jár vele. Szonja is élvezte a kitüntető figyelmességet. Határozottan felizzott a hízelgés és az ital együttes hatása alatt. Ma este úgy fog aludni, mint egy jól lakott malac. A tulajdonos eltűnt, aztán néhány perc múlva újból megjelent. Wolf a szemes arkából látta, hogy odasug valamit a pincérnek. Sejtette, hogy szonyáról beszélnek. Wolfba belenyillalt a gyanakvás. Voltak a két Kairóban, ahol a jó szokása miatt, hogy bőséges borra valót adott, névről ismerték, és úgy üdvözölték, mint valami királyi fenséget. De nem tartotta okos dolognak, hogy olyan helyekre járjon, ahol ismerik. Legalábbis addig nem, amíg az angolok vadásznak rá. Most azon tűnődött, vajon megengedhette-e magának, hogy egy kicsit engedjen az éberségéből. Szonya ásított. Ideje volt ágyba vinni. Wolf odaindította az egyik pincért, és azt mondta, legyen szíves hozzá ide a hölgy köpenyét. A pincér elment, de megállt, és súgott valamit a tulajdonosnak. Csak azután ment tovább a ruhatár felé. Wolf agyának valamelyik zugába megszólalt a véscsengő. Egyelőre halkam, Alig hallhatóan. Egy kanállal játszadozott, miközben Szonya köpenyére vártak. Szonya megevett még egy süteményt. A tulajdonos végig sétált az éttermen, kiment a bejárati ajtón, aztán ismét visszajött. Az asztalukhoz lépett és megkérdezte. Szerezzek önöknek taxit? Wolf Szonyára nézett. A nő azt mondta. Ahogy akarod. Wolf azt mondta. Szeretnék levegőzni egy kicsit. Menjünk egy darabon gyalog, aztán majd elcsípünk egyet. Rendben van. Wolf a tulajdonosra nézett. Nem kell taxi. Kérem, uram. A pincér hozta köpenyét. A tulajdonos folyton az ajtót nézte. Wolf ismét hallotta a véscsengőt, de ezúttal már hangosabban. Oda szólt a tulajdonosnak. Valami baj van? A férfi nagyon nyugtalannak látszott. Egy rendkívül kényes problémát vagyok kénytelen megemlíteni, uram. Wolf kezdett ingerült lenni. – Mi az ember? Szeretnénk hazamenni. Hallani lehetett, hogy az étterem előtt nagy zajjal megáll egy kocsi. Wolf megragadta a tulajdonos kabátjának a hajtókáját. – Mi történik itt? – Nem jó a pénz, amelyel kifizette a számláját, uram. – Nem fogadja el a font Sterlinget? – Akkor miért nem? – Nem arról van szó, uram. A pénz hamis. Az étterem ajtaja kivágódott, és három tábori csendőr masírozott be rajta. Wolf szájtátva bámult rájuk. A dolog olyan váratlanul történt, hogy egy pillanatig nem jutott lélegzethez. Tábori csendőrök, hamis pénz. Hirtelen megijedt. Még börtönbe kerülhet. Azok a hülyék ott Berlinbe hamis bankjegyeket adtak neki. Olyan ostoba volt a dolog, hogy szerette volna elkapni Kannaris nyakát és jól megszorítani. Megrázta a fejét. Most nem szabad dühösnek lennie. Meg kell őriznie a nyugalmát, és meg kell próbálnia kimászni ebből a slamasztikából. A tábori csendőrök az asztalukhoz masíroztak. Kettő angol volt, a harmadik ausztráliai. Nehéz csizmában és a voltak, és mind a háromnak kis revolvertáska lógott a derék szíján. Az egyik angol megkérdezte. Ez az az ember? Egy pillanat, mondta Wolf, és maga is csodálkozott, milyen nyugodt és nyájas a hangja. A tulajdonos ebben a pillanatban szólt nekem, hogy a pénzem nem jó. Én ezt nem hiszem ugyan, de kész vagyok a kedvére tenni, és egészen bizonyosan találunk valami megoldást, amely ki fogja elégíteni. Szemrehányó pillantást vetett a tulajdonosra. Igazán felesleges volt kihívnia a rendőrséget. A rangidős tábori csendőr megszólalt. Hamis pénzt továbbadni kihágás. Csak akkor, ha az ember tudja, hogy hamis, mondta vol akkor valóban kihágás. Amikor meghajlott a saját nyugodt és meggyőző hangját, megnőtt az bizalma. Nos, a javaslatom a következő. Nálam van a csekkönyvem, és van egy kevés egyiptomi pénzem is. Írok egy csekket a számlán fedezetéül, az egyiptomi pénzt meg odaadom borra valónak. Holnap pedig elviszem az állítólagos hamis az angol főszámvívőnek, hogy vizsgálja meg őket. És ha valóban hamisítványok, beszolgáltatom őket. Rámosolygott a körülötte álló csoportra. Gondolom ez minnyájukat kielégíti. A tulajdonos azt mondta, jobb szeretném, ha készpénzben fizetne, ura. Wolf legszívesebben pofon vágta volna. Szonya megszólalt. Azt hiszem, nálam van elég egyiptomi pénz. Wolf azt gondolta. Hál' Istennek! Szonya kinyitotta a retiküljét. A rangidős tábori csendőr azt mondta. Mégis kénytelen vagyok megkérni, uram, hogy jöjjön velünk. Wolfnak ismét összeszorult a szíve. Miért? Fel kell tennünk önnek néhány kérdést. Rendben, de miért nem mehetnék el magukhoz holnap reggel? A címem velünk kell jönnie. Ezt az utasítást kaptuk. Kitől? A tábori csendőrség helyettes főfelügyelőjétől. Hát akkor legyen, mondta Wolf. Felállt. Érezte, hogy a félelem kétségbe esett erőt kölcsönöz a karjának. De maga meg a főnöke is nagy bajba kerül hónap azzal felkapta az asztalt és hozzávágta a tábori csendőrhöz. A mozdulatot két másodperc alatt tervezte és számította ki. Kemény fából készült kerekasztalka volt. Az éle éppen orcsonton találta a tábori csendőrt, aki hanyat vágódott, és az asztal ráesett. Az asztal is a tábori csendőr Wolftól balra volt. A jobbján állt a tulajdonos. Szondja vele szemközt még mindig ült, és a másik két tábori csendőr a két oldalán kicsit mögötte állt. Wolf megragadta a tulajdonost, és neki lökte az egyik tábori csendőrnek, aztán neki esett a másiknak, az ausztráliainak, és az öklével az arcába vágott. Remélte, hogy sikerül keresztül jutnia közöttük és elszaladnia. Nem sikerült. A tábori csendőröket a termetük, a harciasságuk és a brutalitásuk alapján válogatták ki, és hozzá voltak szokva, hogy a sivatagban edzett katonákkal és részegverekedőkkel van dolguk. Az ausztráliai az arcába kapta ugyanaz ütést, és egy lépést hátra is tántorodott, de nem esett el. Wolf a térdébe rugott és ismét az arcába öklözött. Aztán a másik tábori csendőr, a második angol félrelökte az útból a tulajdonost, és belerugott Wolf lábába. Valósággal kirúgta alolla. Wolf nagyot puffanva terült el a földön. A mellét és az arcát verte bele a mozaik padlóba. Az arca fájt, a lélegzete és csillagokat látott. Ismét beleruktak ezúttal az oldalába. Görcsösen összerándult a fájdalomtól és odébb a rugások elől. Erre a tábori csendőr rávetette magát és a fejét kezdte ütni. Wolf kicsikbelsetten próbálta lerázni magáról a csendőrt. Valaki más ráült Wolf lábára. Aztán Wolf egyszerre csak meglátta maga fölött és a mellén ülő tábori csendőr háta mögött Szonyja dütöler torzult arcát. Wolfnak az agyába villant, hogy Szonyjának valószínűleg eszébe jutott egy másik verés, amikor a brit katonák az apját korbácsolták. Aztán látta, hogy Szonyja a levegő behemeli a széket, amelyen ült. A wolf mellén ülő tábori csendőr észrevette a tekintetét, megfordult, fölnézett és fölemelte a karját, hogy kivédje az ütést. Szonyja teljes erejével sújtott le a nehéz székkel. Az sarka szájon találta a tábori csendőrt, aki felordított fájdalmában és dühében, amikor kiserkent a vér az ajkából. Az ausztráliai felugrott wolf lábáról, hátulról elkapta szonját, és leszorította a karjait. Wolf éppen begörbítette a testét, ledobta magáról a sebesült angolt, és nagy nehezen talpra állt. Benyúlt az inge alá, és előrántotta kését. Az ausztráliai félelögte szonját, lépett egyet előre, meglátta a kést, és megtorpant. Ő meg Wolf egy pillanatig mereven egymás szemébe néztek. Wolf látta, hogy a másik férfi szeme hol jobbra, hol balra villan, és látja, hogy a két társa a padlón fekszik. Az ausztráliai pisztoly felé nyúlt. Wolf megfordult, és az ajtó felé rohant. Az egyik szeme be volt dagadva, nem látott jól. Az ajtó csukva volt. A kilincs után kapott, de elhibázta. Sikítani szeretett volna, de aztán megtalálta a kilincset, és szélesre kivágta az ajtót, amely csattanva ütközött a falnak. Lövés dördült. Vandam nyaktörő sebességgel robogott végig az utcákon a motorbiciklivel. A reflektorról letépte az első tétítőt, Kairóban különben senki sem vette komolyan az első tétítést, és az ujját állandóan a küldgombián gombján tartotta. Az utcákon még mindig nyüzsögtek a taxik, gárdik, katonai teherautók, szamarak és tevék. Zsúfoltak voltak a járdák is, a boltokban égett a villany, a petrólaumlámpa vagy a gyertya. Vandam vakmerően cikázott a járművek között, nem tudomást az autók dühös dudálásáról, a gárdik kocsisainak felemelt ökléről, és az egyiptomi rendőrök éles sípszaváról. A tábori csendőrség felügyelőjének a helyettese a lakásán hívta föl. – Hello, Vandam! Nem maga figyelmeztetett bennünket a hamis pénzre? Ugyanis épp most kaptunk telefont egy étteremből, hogy egy európai hamis pénzzel próbált fizetni. – Hol? – a tábori csendőrség felügyelőjének a helyetese megadta neki a címet, és Vandam már rohant is ki a házból. Az egyik sarkon megfarolt és belevágta a sarkát a porba, hogy fékezzem. Az ütött az eszébe, hogy ha olyan sok hamis pénz van forgalomba, néhány közülük nyilván más európainak a kezébe is került, és lehet, hogy az az ember ott az étteremben csak egy áltatlan áldozat. De remélte, hogy nem az. Kétségbe esetten szerette volna kézre keríteni Alex Wolfot. Wolf már kijátszotta és megalázta őt, és most, hogy hozzájutott a titokhoz, és közvetlen kapcsolatban van rommellel, az a veszély fenyeget, hogy Egyiptom elesik miatta. De nem csak erről volt szó. Vandamat emésztette a kíváncsiság, hogy milyen lehet Wolf. Látni akarta azt az embert, meg akarta érinteni, tudni akarta, hogy mozog és beszél. Vajon csak ugyan ügyes vagy csak mázlista? Bátor vagy csak vakmerő? Elszánt vagy csak makacs? Szép arca és meleg mosolya van-e, vagy kidüllett szeme és kenetes vigyora? Vajon küzdeni fog-e, vagy szó nélkül megadja magát? Vandam mindenre kíváncsi volt. De legfőképpen torkon szerette volna ragadni Wolfot, hogy a börtönbe hurcolja és falhoz láncolja, rázárja az ajtót és eldobja a kulcsot. Kanyarodott egyet, hogy kikerüljön egy kátyút aztán teljes gázt adott, és végigrobogott egy csöndes utcán. A cím egy kicsit távol esett a város központjától, az Óváros felé. Vandam ismerte az utcát, de nem ismerte az éttermet. Befordult még két sarkon, és majdnem elütött egy szamárhátan ülő öregembert, aki mellett gyalogmaktatott a felesége. Megtalálta a keresett utcát. Az utca keskeny volt és sötét, mindkét oldalán magas épületekkel. A földszintjükön üzletek voltak és kapuk. Vandam megállt két kisfiú mellett, akik a csatornában játszadoztak, és megmondta nekik az étterem nevét. Bizonytalanul az utca vége felé mutattak. Vandam tovább robogott, és valahányszor észrevett egy kivilágított kirakatot, megállt. Az utca közepén járhatott, amikor meghallotta egy kis tűzfegyver durranását, aztán üvegcsörömpölést hallott. Önkéntelenül a zajforrása felé fordult. Egy betört kirakadt fénye csillant meg a lezúduló üvegcserepekben, és éppen amikor oda nézett, egy magas férfi rohant ki az ajtón. Csak is Wolf lehetett. Wolf az ellenkező irányba futott. Vandamot hirtelen vad fogta el. Teljes gázt adott, és a szaladó férfi után robogott. Amikor elhaladt az étterem előtt, egy tábori csendő rontott ki az utcára, és leadott három lövést. A szökevény nem tántorodott meg. Vandam ráirányította a reflektor sugarát. A férfi erős, egyenletes tempóba futott, a karja meg a lába ütemesen mozgott. Amikor a fény ráesett, annélkül, hogy lassított volna, hátra pillantott a válla fölött. És Vandam meglátott egy horgas orrot, egy erős állat, meg egy bajuszta nyitott, ziháló száj fölött. Vandam lelőhette volna, csak hogy a főhadiszállás tisztjei nem viseltek fegyvert. A motorbicikli gyorsan megközelítette a férfit. Amikor már majdnem utolérte, Wolf hirtelen befordult egy sarkon. Vandam fékezett, a hátsó kereke megfarult és kénytelen volt a motorbiciklit az ellenkező irányba dönteli, hogy elnevezítse az egyensúlyát. Megállt, egyenesre állította a motorkerékpárt, aztán tovább robogott. Látta, hogy Wolf feltűnik egy keskeny sikátorba. Vandam lassítás nélkül befordult a sarkon, és behajtott a sikátorba. A a semmi belőtt ki. Vandamnak összeszorult a gyomra. A reflektor fénykupja a semmibe világított. Azt hitte valami szakadékba zuha. Ilyettében önkéntelenül felkiáltott. Aztán a hátsó kerék neki valaminek. Az első kerék lebokott, aztán még lejjebb, aztán az is neki valaminek. A reflektor egy lépcsősort világított meg. A pár ugrott egyet, aztán ismét lépcsőt élt. Vandam kétségbe esetten küzdött, hogy egyenesbe tartsa az első kereket. A kerékpár gerincet hasító zökkenésekkel rohant lefelé a lépcsőn. Vandam minden egyes zökkenésnél biztos volt benne, hogy elveszíti uralmát a kerékpár fölöttös és összetöri magát. Látta, hogy Wolf már leért a lépcsőn és tovább szalad. Vandam is lejutott a lépcsőn és úgy érezte, hogy hihetetlen mázlia volt. Látta, hogy Wolf megint befordul egy sarkon és követte. A sikátorok valóságos útvesztőjébe kerültek. Wolf felfelé kezdett rohanni egy rövid lépcső soron. Jézusom, ezt nem lehet, gondolta Vandam. De nem volt más választása. Gyorsított és egyenesen neki rohant a lépcsőnek. Abban a pillanatban, amikor a legalsó lépcsőfokhoz ért, teljes erejével felrántotta a kormányt. Az első kerék felemelkedett, a motorbicikli rohanni kezdett felfelé a lépcsőn de folyton akadozott, és megpróbálta levetni a hátáról Vandamot. Vanda makacsul kitartott. A motork vadul felugrott. Vandam visszanyomta, aztán felért a lépcső tetejére. Egy hosszú sikátorban találta magát, mindkét oldalon magas, üres falakkal. Wolf még mindig előtte volt, és még mindig szaladt. Vandam azt hitte, hogy el tudja csípni, még mielőtt Wolf elérni a sikátor végét. Dühösen kilőtt. Wolf hátra nézett, továbbfutott, aztán ismét hátra nézett. Vandam tisztán látta, hogy gyengül az irama. A futása már nem volt egyenletes és ritmikus, a karját két oldalt vetette, és lele lassúba futott. Vandamnak sikerült egy pillantást vetnie Wolf alcára, amikor az hátra nézett, és észrevette, hogy a férfi megfeszül az erőködéstől. Wolf teljes erőbedobással újra gyorsított, de ez már nem volt elég. Vandam egy vonalba került vele, aztán eléje, aztán hirtelen fékezett és fordított egyet a kormányon. A hátsó kerék megfarolt, és az első nekiütközött a falnak. Vandam leugrott a motorbicikliről éppen akkor, amikor az elterült a földön. Vandam ér földet, szemközt volfal. A törött reflektor halvány fénysugarat vetett a sikától sötétjébe. Nem volt semmi értelme, hogy Wolf megforduljon és az ellenkező irányba szaladjon, mert Vandam nem volt fáradt és könnyen utolérhette. Wolf tehát lassítás nélkül átugrott a motorbiciklin, a teste úgy suhant át a reflektor mint egy kés a lángon, és beleruhant Vandamba. Vandam, aki még nem állt biztosan a lábán, hátra tántorodott és elesett. Wolf is megtántorodott, de azért tett még egy lépést előre. Vandam vaktába kinyújtotta a kezét a sötétbe. Elérte Wolf bokáját, megragadta és rántott egyet rajta. Wolf elvágódott. A törött reflektor gyél világosságot vetett a sikátorba. A kerékpár motorja elnémult, és a beállt csöndben Vandam tisztán hallotta Wolf szaggatott reket lélegzését. A szagát is érezte. Alkohol, veríték és félelem szaga volt. De az arcát nem látta. Egy másodperc szöredékéig mind a ketten a földön feküdtek, az egyik teljesen kimerülten, a másik pillanatnyilag kábultam. Aztán mind a ketten feltápászkodtak. Vandam rávetette magát Wolfra, és dulakodni kezdtek. Wolf erős volt. Vandam megpróbálta leszorítani a karjait, de nem sikerült. Erre hirtelen elengedte, és előre sújtott az öklével. Valami puhát ért, és Wolf felordított. Vandam ismét ütött, ezúttal Wolf arcát célozta meg, de Wolf kitért az ütés elől, és Van Dökle csak a levegőt érte. A fél homályban hirtelen megcsillant valami Wolf kezében. Egy kés, gondolta Vandam. A penge megvillant egyenesen a torka felé. Egy reflex mozdulattal félrekapta a fejét. Égető fájdalom hasított az arcába. Oda kapott a kezével. Érezte, hogy forró vér ömlik a sebből. A fájdalom hirtelen elviselhetetlenné vált. A sebre nyomta a tenyerét, és az ujjai valami keményhez értek. Rájött, hogy a saját fogát érintette meg, mert a kés teljesen átvágta az arcán a húst. Aztán érezte, hogy elesik, és hallotta, hogy Wolf elrohan. Aztán minden elsötétült.